Avui és divendres i els divendres és sinònim de festiu als diferents barris de Sant Andreu. Ons organitzen gràcies a les entitats i associacions tot un seguit d'actes i activitats per gaudir tota la gent sense gairebé moure's de casa. Avui, un d'aquells barris gairebé oblidats de Sant Andreu pren el seu protagonisme i comptarà a partir de les 5 de la tarda amb la presència de l'alcalde de la ciutat i la regidora del districte i és que avui s'inaugurarà un gran mural que explica, a través d'un conjunt de plafons, la història d'aquest barri, Baró de Vivert. El projecte s'ha portat a terme gràcies a la Universitat Autònoma de Barcelona i els veïns i veïnes d'aquest barri. A més, i això no ens ho podríem deixar, avui serà un gran dia pel Club Natació Sant Andreu, on començaran a disputar-se els partits de quarts de final de la 25a Copa del Rei de Waterpolo, amb la participació d'equips de Casa Nostra i d'altres, com el Waterpolo Navarra i el Real Canoe de Madrid. Des d'aquí donar ànims al Club Natació Sant Andreu tant per l'organització d'aquest esdeveniment com pels seus enfrontaments a la piscina. Un esdeveniment que no li ve de nou al Club Natació Sant Andreu, ja que és el segon any consecutiu que l'organitza. Per tant, endavant Sant Andreu. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és tot un poble a qui et parla i acompanya en Jordi Garcia. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. I a les Vies de So, com sempre, el nostre company Xavi Álvarez, sense ell, doncs, evidentment, no podríem realitzar aquest programa, per tant, donar-li les gràcies i també donar les gràcies a la presència avui de la Mireia Gutiérrez. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Avui intentarem de realitzar el programa a eh, tots dos sols, per tant, intentem de que surti tot d'allò més bé.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 Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc del programa Viu la Trini, que reivindica l'espai de convivència col·lectiva a la Trinitat. Aquest diumenge, 13 de febrer, dins del programa Viu la Trini, hi haurà exhibició de Batuca i Flashmob a partir de dos quarts de dotze del migdia a l'esplanada del carrer Pérez del Pulgar, i a continuació una xocolatada al carrer de la Foradada, sempre amb el suport de les entitats i de les associacions del barri, principals implicades en fer fora la droga del barri.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 de primària, que anirà a la Fabra i Coats i que comptarà amb prop de 3.400 metres quadrats. I avui, tal com us dèiem, en començar el nostre programa, Baró de Viver inaugura un gran mural que explica la seva història. Uns plafons fixes muntats a les pantalles acústiques que protegeixen de l'impacte sonor de la ronda litoral recuperen la memòria històrica del barri i que s'han realitzat a partir d'un projecte conjunt entre la Universitat de Barcelona i els veïns de Baró de Viver. Aquesta tarda, a les 5... De la tarda, al passeig de Santa Coloma, carrer Tiana, es farà l'acte oficial d'inauguració del mural de la memòria de Barú de Viver, un conjunt d'11 plafons que recuperen la memòria històrica del barri. L'acte comptarà amb l'assistència del president del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, Joaquim Mestre, de la regidora del districte, Gemma Montbrú, així com de la vicerrectora de la Universitat de Barcelona d'Arts, Cultura i Patrimoni, Lourdes-Cirlot, i del president de l'Associació de Veïns de Baró de Viver. El mural de la memòria de Baró de Viver és un dels tres projectes sorgits del conveni de col·laboració establert a l'efecte entre l'Ajuntament de Barcelona i la UB. Ha estat portat a terme pel Centre de Recerca Polis GRC Art, Ciutat i Societat de la Facultat de Belles Arts, en estreta col·laboració dels veïns i veïnes del barri, que han aportat testimonis i les fotografies que hi apareixen reproduïdes. El mural està constituït en total per 11 grans plafons retolats a les pantalles acústiques del passeig de Santa Coloma, ocupant un total de 524 metres quadrats. A dos quarts de sis hi haurà els parlaments i, posteriorment, hi haurà la descoberta del mural. Amb aquest motiu hi haurà diferents activitats a la propera plaça de Pilar Miró. Molt bé, doncs d'aquest tema intentarem parlar d'aquí una estona amb Miguel Cubillas, que és un dels responsables de l'Associació de Veïns de Baró de Viver, el qual doncs, ens podrà explicar amb més detall tots aquests, eh, tots aquests actes que es portaran a terme doncs, per descobrir aquest mural que vol reflectir la història d'aquest barri, de Baró de Viver. I no deixem Baró de Viver, però tampoc deixem Bon Pastor, ja que amb fomenten la convivència. Millorar el dia a dia d'una ciutat o barri la qualitat de vida dels seus ciutadans és una tasca que requereix molts canvis.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 Molt bé, doncs nosaltres continuem repassant algunes de les informacions arribades a la nostra redacció i que ens porten a parlar ara mateix d'un altre barri, d'aquells que eh, també eh, podríem dir que és una mica oblidat, com és el barri de Naves, que recupera la plaça de la Guineu que es va ser tapiada el 2008. El barri de Naves està a punt de recuperar la plaça de la Guineu, un espai situat a la confluència dels carrers Vizcalla i Palència, que des que va ser tapiat el juliol del 2008 per fer-hi dos blocs de pisos ha estat insistentment reivindicat pels veïns.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 la modificació del PGM al mes de març. I ara ens n'anem en a una altra informació que ens porta a parlar de la construcció de la línia 9 i 10 del metro, que no es pot aturar. El govern català estudia reprogramar la construcció de la línia 9 i 10 del metro. No es pot aturar perquè està gairebé tota concedida, queda per fer molt menys del que ja està fet.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 Financerament, el remei seria pitjor que la malaltia si s'haguessin d'aturar obres concedides. Doncs més coses a comentar-vos a dia d'avui. Parlem de la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabre, que tal i com us hem anat anunciant al llarg d'aquesta setmana, està buscant nom per la seva mascota. L'any 2010, la Biblioteca acollia cinc alumnes de l'Escola Superior de Disseny Llarg Llotge que han renovat la decoració de l'àrea infantil.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 De fet, avui és eh, l'últim dia que us donarem aquesta informació, ja que la gran majoria d'escoles doncs, ja han realitzat aquestes jornades de portes obertes. Per tant, eh, doncs, eh, explicar-vos que continuen les jornades i que les algunes d'aquestes escoles de primària i secundària encara estan obertes com, per exemple, les que ens comentarà mateix la Mireia. L'escola Laia, al carrer Neopàtria 74, que cal demanar hora per visitar l'escola. L'escola Mare de Déu dels Àngels, al carrer... Sagrera 68. També cal demanar cita prèvia. L'escola Centre d'Estudis Roca, l'Avinguda Meridiana 263, que cal concertar entrevista i l'escola Laia Congrés al carrer Cardenal T. de Chini 50, que és per batxerat i cal concertar hora amb la direcció. Per tant, eh, tal com us hem dit, l'escola Laia, l'escola Mare de Déu dels Àngels, l'escola Centre d'Estudis Roca i l'escola la Salle Congrés, doncs si voleu accedir-hi de cara al curs vinent,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 Els primers duels a quarts de final que es jugaran avui seran a les 4 de la tarda el Club Natació Terrassa, Club Natació Atlètic Barceloneta, a dos quarts de 6, Club Natació Sabadell, Club Natació Mataró Quadis, a les 7 de la tarda al Waterpolo Navarra amb el Club Natació Sant Andreu i a dos quarts de nou al Club Natació Barcelona contra el Real Canoe. Des d'aquesta emissora us anirem informant del desenvolupament d'aquestes jornades. El programa Sant Andreu en joc de diumenge al matí us tindrà el corrent d'aquests partits. Molt bé, doncs fins aquí el que era el repàs de les principals notícies del dia d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa perquè volem escoltar una mica de música, però atenció perquè a continuació parlarem d'aquest mural de Baró de Viver, del qual eh, us hem començat a explicar alguna cosa al respecte. Això serà d'aquí uns moments, ara escolteu una mica de música i tornem tot seguit.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 conmigo, café está Esta bonita que la gustó verla se suelta el pelo y me invita a salir con ella a cenar de vez en cuando la vi Hey con el fin se no seriza la piel falta en palabras para nombrar lo que ofreces el uso es saber usarla de vez en cuando la Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. i Ara tenim a l'altra banda del fil telefònic al Miguel Cubillas, que pertany a l'Associació de Veïns del Baró de Vivir. Molt bon dia. Bon dia. Com estem? Bé, bé. Estàs ja preparant es la inauguració del mural, no? Doncs pues sí, esta tarda, es, sí. Uh -huh. A què hora empieza? sobre las cinco y media, más o menos. Uh -huh. ¿Y se realizará en la plaza de Pilar Miró? Sí, ahí, porque, claro, la, la estructura está en la carretera, uh -huh. la, en el paseo de Antacoloma, y ahí, pues, claro, la, la gente no, no no cabría y lo vamos a celebrar ahí en Pilar Miró. ¿Porque cuál es la, la intención de, real, de la realización de esto de, de este mural? Pues este mural es la historia viva de, del barrio, desde uh -huh. su inicio hasta ahora. ¿Eh? Uh -huh. Está pensado ideado por unos chicos del barrio con la ayuda de la universidad y, y ya te digo es la idea fue en, eh, primaria fue en el 2004 y la llevemos a cabo la llevó la antigua asociación de vecinos que es la que ha hecho el, digamos el grueso de la fuerza y nosotros hemos rematado porque que se ha hecho desde la asociación de vecinos pues apoyarlos apoyar el proyecto colaborar con ellos evidentemente uh -huh. eh, darle sitio lugar cabida en toda la infraestructura que teníamos a disposición de la universidad y de los chicos sextos, y ya te digo, y tirarlo adelante. ¿Y este mural cómo, cómo ha sido cómo ha sido realizado, cómo ha sido constituido? Pues esto se concibió porque se vio el proyecto que había de hacer pantallas acústicas y tal, uh -huh. y entonces aprovechar el, el, el sitio vertical que había, digamos. Uh -huh. ¿eh? Unos chicos sí. con, con buenas ideas lo, lo, lo proyectaron en embrión y la universidad lo, lo ayudó a desarrollarlo y así fue. Y esto se realiza en el paseo de Santa Coloma, esquina Carretillana. Sí. Uh -huh. O sea, dependiendo de, digamos, de San Andreu, uh -huh. en la parte sí. izquierda estará. Uh -huh. ¿Y que es lo que han realizado los de, alumnos de la Autónoma? por los, el proyecto, cómo lo queríamos poner, o sea, guiarnos de la mano, uh -huh. de ponerlo por familias, deportes, eh, historia... ...historia uh -huh. desde la, desde que se fundó el barrio... ...en fin, ponerlo por familia más que nada... Uh -huh. ...¿sabes?... ...proyectar la idea, las formas... ...en el deporte... ...la verdad que ha, ha tardado años... ...pero se ha desarrollado bien... ...y yo creo que va a quedar una cosa muy maza... Uh -huh. ...¿porque podemos contar alguna curiosidad... ...de, de la historia del barrio de Baro de Vive? ...pues la curiosidad más importante... ...es que el barrio en realidad pertenecía a Santa Coloma... Uh -huh. ...no pertenecía a Barcelona... Uh -huh. ...y por un por el Barón de Viver, precisamente, sí. a formar parte de Barcelona. La margen del río quedó delimitada, como en todos los ríos, en todas, tú lo sabes, todos los países y tal, lo limitan montañas o ríos, uh -huh. entonces no era lógico que estuviera Barón de Viver en la parte de esta margen del río perteneciendo a Santa Coloma. Uh -huh. Porque, según tenemos entendido, el, es, este mural vendrán a, a inaugurarlo bastantes personalidades, ¿no? Sí, bueno, en principio está previsto que venga la concejala, llamamo uh -huh. eh, Umbro, eh, el alcalde y alguna personalidad más. Uh -huh. Hemos de decir que eh, este mural se ha llevado a cabo gracias también al Centro de recerca Polis. Sí, sí, a ver, aquí ha colaborado muchas gente. Piensa que esto se proyectó en el 2004. Vamos, ah, o sea, que ya hace tiempo que se o ya Sabe lo que te quiero decir, o sea, en el 2004 ahora pues a, es que era impensable si no hubiesen ayudado bastantes entidades, uh -huh. proyectistas, etcétera, etcétera. Quiero decir, ha sido bastante laborioso. Aunque parece una cosa sencilla, no es, no lo es. Uh -huh. Además, es, es, es, yo creo que esto es, uh -huh. es puntero. Uh -huh. en Tarama, por Barcelona, si te fijas, y en, en muchos sitios no hay. ¿eh? Uh -huh. sí. Es bastante puntero. ¿Podríamos decir que bar de ve pues es un barrio privilegiado por tener para contar con esto con este mural ¿no? pues en este sentido sí uh -huh. A ver, eh, es una manera de, de enseñar la cabeza me entiendes lo que te quiero decir sí. la gente que pase por el puente santa Coloma uh -huh. ya sabemos que es en el margen del barrio pero verán que, que existimos me entiendes? lo que te, no uh -huh. sé cómo decirte Ya saben que físicamente estamos, pero pero que tenemos historia, tenemos corazón, estamos vivos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, porque ahora mismo Baro de vive es uno de aquellos barrios un poco olvidados, y ¿no? sí, a ver, nos sentimos históricamente, ¿eh? A ver, quizá ahora ya te quede esa sensación. En algunas cosas queda sensación que no es real y en la mayoría de las cosas sí que es real todavía. Sí. Falta bastante porque es un barrio bastante... La marginalidad que ha tenido ha sido tan grande que ahora, claro, llevarlo que tienen buenas intenciones, que... Yeman Cruz está aportando bastante, el alcalde lo hemos visto, es el alcalde que hemos visto en el barrio, o sea con eso ya te digo todo, uh -huh. ¿me entiendes? Y sí. el sentimiento es de esto, pero claro, va a costar mucho, en infraestructuras deportivas, eh, por ejemplo, es nuestra reivindicación más grande, no tenemos infraestructura uh -huh. eh, que genere cultura deportiva, que haga unión, ¿Sabes? Lo, estas cosas son, no son básicas. Pues son temas que se han venido reivindicando bastante, ¿no?, desde la asociación de vecinos, al contar sí, sí, con un... O sea, esta asociación de vecinos, ahora el, la línea a seguir es, es esta, ¿me entiendes?, reivindicar, uh -huh. reivindicar, reivindicar, y claro. yo creo que reivindicando, haciendo ver que, que es real, que no es una cosa que sea ficticia ni nada, yo creo que lo podemos conseguir. Que hay unas necesidades, ¿no? Sí, sí, unas necesidades muy básicas, uh -huh. muy básicas, o sea, tampoco... Las necesidades que tenemos, pedimos dos, si tenemos uno no sé cómo decirte, ¿sabes? Uh -huh. Nos conformamos con mínimos, también somos conscientes que somos un barrio chiquitito, sí. llegamos a 3.000 personas, uh -huh. pero bueno, en esa conciencia la calidad de, de vida tiene que ser la misma para todos. Porque este mural se ha realizado también gracias a testimonios y fotografías que tenían los vecinos. Sí, sí, el barrio ha sido muy participativo, uh -huh. o sea, bastante, o sea, se hicieron reuniones, se hicieron concursos, se hicieron como unos pequeños congresos entre vecinos, enseñando fotos y tal, y así se ha conseguido, sí. Uh -huh. Eh, también habla de la, de la historia del, del barrio, eh, ¿a partir de cuándo podemos decir que existe ya Baro de Vive como barrio? A ver, como barrio eh, originariamente vamos a su... Un, el año 45, uh -huh. el año 45 más o menos, es un barrio con bastante historia, ¿eh? uh -huh. tanto republicana, eh, guerra civil, quiero decir, ya, ya tiene su, su historia, ¿eh? uh -huh. es, un barrio, eh, es un barrio con, con pedigrí, digamos. ¿Y se sabe el motivo por el cual uh, Santa Coloma mm, prescindió de este barrio que fue después añadido a Barcelona? Pues yo te digo la verdad, ciencia cierta no lo sé. Uh -huh. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque claro, en aquellos tiempos supongo, supongo que lo, lo, los latifundios y todo este tema, tema de cosas salgan de otra manera. No. ¿Eh? Uh -huh. El conde de Barcelona cedió los terrenos, eh, a partir de ahí ya te digo yo. Yo soy de los que opinan que el, el, mar, el río ha dado el margen, ¿me entiendes? Claro. Ajá. Uh -huh. O sea, que el, el río es como la división. De... Sí, exactamente. bueno es lo, es lo que te decía tú, si te fijas, todo, en el mundo entero, ¿eh? todos uh -huh. los países se rigen por fronteras de río y montaña. Uh -huh. Y aquí, el, por Barcelona, pues supongo que, a ver, no, no es muy lógico que en esta parte, en esta margen del río, haya un trozo de Santa Coloma, digamos, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Estamos hablando, por lo tanto, este mural que será uh, inaugurado esta tarde... ...por bastantes personalidades y también por los vecinos... ...pues de un mural que está formado por 11 plafones... Sí, sí. ¿Estos plafones uh, siguen a, a alguna cronología de histórica o, o cómo...? Hacen un, hacen un, está puesto um, aleatoriamente, pero lógicamente, ¿me explico? Uh -huh. O sea, por historia, por deportes, por cultura... Por, por edades me entiendes uh -huh. ha sido bastante bastante dificilillo hacerlo vale uh -huh. porque claro cada uno tenía su opinión claro. y si te ri si cuadras cuadra las cosas pues, pues sería además antiguo por ejemplo ama esto pero entonces ahí te dejas por pues, deportes y te dejas cosas entonces lo hemos hecho yo creo que ha estado muy pensado pero muy bien ¿eh? va a quedar uh -huh. muy bien y esto se realiza en la cerca del, de lo que es la plaza de Pilar planrmiro también sí bueno esto se realiza Más que nada, ya te digo, el, el buque está arriba, ¿no? Pero uh -huh. en la, la Plaza Pinar va a ser el núcleo de la fiesta, uh -huh. de la inauguración. Hemos de decir también que esto este mural ocupa unos 524 metros cuadrados. Sí, sí, exacto. Uh -huh. Ajá. Vertical todo, sí, sí. De acuerdo. por pues si quieres añadir alguna cosa más al respecto de dar las gracias... No, nada más invitar a los demás barrios periféricos que tenemos... Ajá. Uh -huh. ...amigos y que vengan a disfrutar y, y que lo vean que es una cosa digna de ver... De ...y acuerdo. que ellos puedan, puedan tener la misma idea. Pues sí, pues yo creo que es importante que este mural pues se ha inaugurado hoy... ...y que se vea que Baro de Vive también tiene su historia, ¿no? Pues sí, pues sí, es una forma de reivindicarnos como otra cualquiera, sí. Uh -huh. De acuerdo, pues muchísimas gracias Miguel Cubillas por atender nuestra llamada... Sí, i ja sabes que aquí en Radio Trinitat Vella tenemos las puertas abiertas siempre para que Baro de Ibe pues pueda pronunciarse y, y decir la suya. Muchas ¿no? gracias, lo sabemos, eh? D'acord, pues muchas gracias, Miguel, y hasta otra. Hasta otra. Ah, bueno. Bones tardes. Sí. Molt bé, doncs tal com dèiem amb Miguel Pubillas, hem de dir que aquesta tarda, a partir de les 5, al passeig de Santa Coloma, cantonada amb el carrer Tiana, hi haurà aquest acte oficial d'inauguració del mural de la memòria històrica de Baró de Vivé i que es tracta d'un conjunt d'onze plafons que recuperen o que volen recuperar la memòria històrica d'aquest barri. I serà present a partir de les 5 de la tarda la regidora del districte Gemma Mombro. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa però no marxeu perquè tots aquí parlarem. Uh, del Club Natació s'entendreu que avui, doncs, tal i com us hem dit en començar el programa, comença aquesta 25a Copa del Rei de Waterpolo això serà d'aquí uns moments després d'una petita pausa en què escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit, fins ara Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ja sabeu que tenim dues vies de contacte. Una és el número de telèfon, que és el 93-345-645-645 i l'altre és informatius arroba rtb, baixa, guió, a través d'aquestes dues vies, a través d'aquests dos canals podeu contactar amb nosaltres doncs ara volem parlar amb Antonio Valls, que és el president del Club Natació Sant Andreu ja que avui comença, tal com us hem anunciat la 25a Copa del Rei de waterpolo. es tracta d'una entrevista que han realitzat els nostres companys del programa L'Espiral i que nosaltres recuperem aquí per tots vosaltres ...de la Copa del Rei de Waterpolo, que se celebra al Club Natació Sant Andreu. Apostem per l'equip del barri. Antonio, benvingut. Hola, bon dia. Com estan els ànims davant d'aquesta final de la Copa del Rei? Bueno, doncs pues a tope, a tope, a tope. La veritat és que estem amb molta il·lusió, moltes ganes i, bueno, ens ha tocat un equip una miqueta difícil perquè es va guanyar justament amb la Lliga regular. L'Atlètic Barceloneta, no? No, concretament, primer, la primera eliminatòria nosaltres la tenim amb el, amb el Waterpolo Navarra. Ah, déu nhi també. Sí, sí, sí, la veritat un os, però, bueno, tenim les piles, com es diu, cargades a tope, eh? Clar, que si sí. avui inicieu, a més, la competició amb la disputa dels quarts de final contra el Navarra, com deies. Correcte. Quin pronòstic? Home, a veure, eh, sincerament, a nivell de qualitat d'equip, crec que no es partirà i es compra cap a casa, però crec que podem guanyar. Eh, tenim una, un equip conjuntat, amb disciplina i la veritat és bastant regular, ens eh? crec que podem arribar. El que passa és que ells és la primera vegada que arriben a aquesta competició i han posat i posen moltes ganes i la veritat és que a vegades aquestes coses influeixen molt. Ja no és el fet de... És un partit sol, perquè clar, si guanyes passes a semifinals i si no et quedes ja fora de la competició i ells apostaran i jugaran a tope però bueno, no dubtem que nosaltres crec que estarem i passarem Què suposa pel Club Natació Sant Andreu acollir una fase final d'una Copa del Rei? Bueno, a, a veure, és una cosa d'una dimensió tan gran perquè estem parlant d'una competició a nivell estatal de tota Espanya i eh, certament és la segon, el segon cop que l'organitzem sí. la Federació Espanyola doncs, sempre a nosaltres ens tenen una, una, una precia especial perquè som un club i un barri que ens entreguem totalment a, a organitzar coses, com ja sabeu fem a la Ciutat de Barcelona i llavors és una, és un, una competició a nivell mundial que venen gent de tot arreu i sempre dintre de les valoracions que es fan organitzatives si tinguéssim més de... pogués donar més d'un 10, tindríem un 12 o un 13. Déu-n'hi-do. És dir, que amb això puntem amb un equip professional de gent i amb tot tota l'equip de posar tot aquest sistema en marxa, crec que estem, estem força bé. I com respon la gent del barri? Home, la veritat és una cosa, els que sentim i vivim al barri de Sant Andreu, que per, per això és l'únic que existeix al món, el tema que n'hi ha és que es volca totalment. L'assistència, l'animació, el caliu... I jo, per exemple, aquest matí venint cap al club, m'he trobat un parell de veïns, escolta, sort aquesta tarda, vinga, i realment això que te, que te diguin pel carrer es reconeguin i et donin coratge, realment és això, som més que barri. Com va la venda d'entrades? Bueno, tenim aquí un avantatge, nosaltres som que l'època aquesta de la crisi existeix, és totalment gratuïta a l'entrada, eh?, no n'hi ha, no ha cost i llavors mm -hmm. és una cosa que qualsevol persona que vulgui vindre a veure a partir de les 4 de la tarda del primer partit a les, a les 5 i mitja a les 7 i a les 8 i mitja són les, els, els quarts de final i les finals demà seran a les 12 eh, i a la 1 i mitja i la final és el diumenge a les 12 després també perquè sapigueu també l'embargadura i la repercussió que té mediàtica aquest esport en aquest moment i l'important que és la copa també es farà per Teleport i per TV3 eh, a les semifinals i finals Tu creus que la gent no, té, no sap prou del waterpolo polo i de la seva importància? Com eh, waterpolo té moltes virtuts, també té molts inconvenients. La virtut és que els que ho hem practicat i ens agrrada és una cosa espectacular perquè és una cosa té una vivesa, és un xoc constant, és força, és intel·ligència, són moltes coses més. All llavorança el problema que tenim és que el tens que veure, tens que veure el tema eh, només la meitat d'aigua cap a dal i clar part del joc és la meitat d'aigua cap a baix. No? vor a sota el que són les agafades als peus, totes aquestes corres realment si no ho, ho has practicat costa, llavors et quedes una miqueta en mitja de disfrutar d'aquest esport eh? un esport que el pot gaudir sense dubte al barri de Sant Andreu perquè deu ser pel barri tot un honor tenir un club de Walter Polo en una primera divisió. Home, sí, nosaltres, també pels nostres oients que no ho sàpiguen, eh, també és un grup a i barri, ja dic, com referència, nosaltres som la segona entitat a nivell de tot Espanya amb importància esportiva de l'aigua. Eh? Tenim uns equips de natació espectaculars i tenim totes les disciplines també amb Walter Polo. Ja dic, som un referent, i repeteixo, a casa nostra n'hi doncs, ha gent que està a les seleccions espanyola que van a les Olimpiades, als Mundials... Ja i Tenim una bona una bona gamma de, de, de jugadors i després també el plan T, que és el que ens interessa i estem apostant més són totes les escoles del barri que venen a fer la pràctica del water polo tant en femení com en masculí. Finalment, ja per acabar, Antonio, la, a la Lliga esteu cinquens a falta de nou jornades per l'acabament de la fase regular. Com anirà això? Home, eh, la veritat, aquesta Lliga que no la segueixen no és normal perquè normalment sempre hi han dos equips que es destacen moltíssim que principalment és el Barcelona Meta Terrassa, que són els que n'hi ha i tenen un tren a guant molta distància de punts i aquesta lliga és bastant, és bastant tupida està bastant tot igualat i la veritat és que podem donar una sorpresa per estar de l'1 al 4 podria, podria, ser, podria ser acabar la, la temporada Molta sort Gràcies a vosaltres Antonio Valls, president del Club Natació Sant Andreu gràcies per haver-nos acompanyat i fins ben aviat Molt bé, gràcies Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs ara parlàvem amb l'Antonio Baix, que és el president del Club Natació Sant Andreu, però qui ens pot explicar millor com es desenvoluparan aquestes jornades que comencen avui? Doncs és a través dels nostres companys d'esports d'aquí d'aquesta casa. Tenim a l'altra banda del la fil telefònic en Frederic Moniente. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com, eh, com comença, com anirà aquesta 25a Copa del Rei de waterpolo. Doncs mira, aquesta Copa del Rei de Baterpolo, que comença aquí a casa nostra, Sant Andreu, comença d'aquí a poc, d'aquí 3 horetes pràcticament a les 4 ja es disputa el primer partit. Ara, uh -huh. Avui, la jornada de divendres, es disputen els 4 partits de quarta final. Tenim uh -huh. a les 4, el primer partit a tots entre el Terrassa i el Barceloneta, que, com heu comentat ara a l'entrevista, són els dos equips el punts de la Lliga i són a, són, pot ser el partit més apassionant de la jornada de quarta final i, en principi, una final anticipada ja a les primeres de canvi, el primer partit de Copa. Més tard, a dos quarts de sis, tenim el Sabadell-Mataró i a les 7 de la tarda tenim el Club Montació Sant Andreu contra el Navarra, un partit dels de casa que buscaran un lloc a les semifinals a les que s'enfrontarien contra el vencedor del la de Montació Barcelona, que no és, que és el partit que tanca la jornada de vuit divendres a dos quarts de nou. Uh -huh. Per demà i dissabte tindriem la jornada de semifinals, ja hi hauria el primer partit dissabte a les 12, que s'enfrontarien el guanyador del Terrace Atlètic Barceloneta contra el guanyador del Sabadell Mataró. Després a, a l'altra semifinal, a dos quarts de dues s'enfrontarien el vencedor del Club Natalí de Sant Andreu Navarra contra el guanyador del Barcelona Canoe i ja per últim diumenge acabaríem amb el plat fora d'aquestes jornades de Copa d'Ardeia Sant Andreu amb la final diumenge al migdia a les 12 a la piscina Pere Serrata aquí a Sant Andreu. Molt bé perquè el, el partit del Sant Andreu serà a les 7 de la tarda amb el Navarra Exacte, avui divendres partit de quarta final a la de set contra el Navarra I el Navarra és un d'aquells equips forts o no? Doncs... No, ah, no realment no Realment hi ha, hi ha dos favorits clars Bé, un favorit més desacat que és l'al·lengui Barcelona i després podríem parlar també de com a alternativa Terrasseix a Badell La resta, els altres cinc equips no són tan aspirants com la resta però clar el format de ser Copa del rei de ser tres partits consecutius en tres dies fa que no hi hagi... Tanta jornada de repòs com és el partit de Lliga, i a més siguin enfrontaments molt més intensos, això pot fer passar que passi si qualsevol cosa. Per tant, pot haver-hi opció de sorpresa. Mhm. Uh -huh. I com, com ho veus, tu? Doncs, a veure, a priori, depèn de com surti el Sant Andreu, depèn de com acabi el partit contra el Navarra, el club de Sant Andreu. Uh -huh. Si pot acabar amb un, amb un partit relativament assequible amb què es pugui dosificar, pot enfrontar-se a les semifinals contra el guanyador del Barcelona, de la implementació de Barcelona que, no, que aquest sí que seria un partit difícil en què seria una semifinal en què s'hauria de sortir a donar-ho tot i mirar a trobar lloc a la final i llavors ja que el que vulgui o ja que el que sigui, però així a priori doncs un objectiu realista crec que podria ser a semifinals Molt bé, doncs uh, no sé si el, a l'equip d'esports uh, esteu ja... Allà, allà, anant cap al Club Natació Sant Andreu, teniu algú destacat en allà? Ho estem part de entre nosaltres, qui es desplaça cap allà cada dies i a més també tenim allà de cap de premsa el Borja, que ah. si li demanem us un a cop de mal, el que sigui, per tant, ho, ho tenim cobert. Molt bé. Doncs el eh, diumenge, suposo que el diumenge al matí anireu dient alguna cosa al respecte, no?, de com va anar. Sí, tant, tant. A ja, eh, tingut un problema d'organització i coincideix que a la final de la Copa del Rey de, de Batre coincideix amb el partit a les 12 entre, de futbol entre la Unió Esportiva de Sant Andreu l i l'Esporting Maonès. Sí, tot rodó. Sí, que també s'ha de partit clar, que ara també aquí a la casa, uh -huh. tenim un partit aquí a les 6 sala, que de fet els dos esdeveniments estarà al costat de l'altre. Uh -huh. Ens coincideix tot. Doncs sí. I com, eh, què més podem esperar esportivament parlant d'aquest cap de setmana? Doncs mira, també t'acabo de, de comentar, Sant Andreu esporting Maunès, uh -huh. partit de segona divisió B, grup tercer, un partit de, entre dos riba directa del Sant Andreu, que es troba a setem, 36 punts, que rep un l'esporting Maunès, l'equip Balear, que estan ob... empatat, també 36 punts. Per tant, són dos equips que estan disputant un lloc a la, a la part alta, perquè, de fet, la zona de playoff descents, els, els quatre primers, es troben a només quatre punts d'aquests dos equips. Per tant, una punxada de qualsevol ah, pot fer que, que algun d'aquests equips es torni enganxa dalt. Uh -huh. De fet, el grup tercera o segona vegada el grup que està més comprimit de la resta o he estat comprovant abans i la resta està pràcticament definit el qui serà campió de grup i la resta hi ha 3, 4, 5 disfrutant aquestes 3 places i en canvi en aquell grup tercer m'atreviria a dir que els 10 primers de la classificació tenen opcions d'entrar en zona de promoció, per tant això està platadíssim i apassionant sí. però encara hi hauria alguna possibilitat pel Sant Andreu? jo crec que sí Uh -huh. Sí, em va agradar força la teoria, la teoria que va dir el Nacho, l'entrenador, per allà unes 3 setmanes, uh -huh. que l'important és estar amb opcions fins a les últimes 4-5 jornades, i llavors ja sí que és quan s'acabarà de decidir tot. Molt bé, doncs esperem que, el, que els entendreu tingui sort al respecte. Uh -huh. A veure, més coses, el, el juvenil s'enfrontarà en un derbi amb el juvenil bé del Barça, uh -huh. un derbi també apassionant del juvenil, i, per altra banda, el femení que es desplaça Lleida per contra la Unió Esportiva Lleida femenina. Uh -huh. Passem a coses de bàsquet, si sembla, el sí. 21 masculí de, de la Unió Esportiva de Sant Andreu. Uh -huh. eh, el, els dos equips, els el 21 masculí i el femení, que juguen el, el diumenge a la tarda, tots dos a casa, juguen un després de l'altre. Per tant, si algú vols desplaçar a veure'ls, pot uh -huh. veure els dos partits de manera seguida. Uh -huh. Els nois que s'enfrontaran al bandalonès bé diumenge a dos quarts de sis la tarda, i el femení que rebrà a casa el San Ignasi a les 7. Molt bé. Doncs eh, tenim el... hem, avui hem parlat de waterpolo, hem parlat de bàsquet i hem parlat de futbol, que són les tres eh, principals categories, doncs, els principals esports que es juguen aquí als nostres barris. Exacte. D'acord, doncs hi tens alguna cosa més a afegir al respecte? Doncs una, una última cosa de la natació, que es van disparar la setmana passada els campionats, de, els campionats espanyols de comunitats autònomes, en què uh -huh. cada comunitat enviava els seus nadadors en competir diferents proves. Si recordaràs, ho vam comentar fa un parell de setmanes, la delegació catalana canviava gran quantitat de nadadors de la Sant Andreu. Uh -huh. Doncs de les quatre categories que es van disputar, l'absolut masculí i femení i el júnior masculí i femení, eh, la selecció catalana va... va van, van votar se el premi, va, va ser qui va sumar més el guarno, en tres categories, absolut masculí i femení i juny femení. Per tant, uh -huh. això va ser una mostra que la natació catalana de és puntera, com a mínim d'àmbit estatal. Molt bé, doncs esperem que continuï així. Ah, exacte. D'acord, doncs, Frederic, eh, si tens bueno, alguna cosa més... No, doncs això ens podrà sentir diumenge amb el partit San Andreu és Maonès i també farem el, als, als, les connexions puntuals amb la final de la Copa de la Baterpolo. Molt bé, doncs nosaltres esperem que aquest diumenge sigui tan emocionant com com esperem, eh, aquest programa s'entendreu en joc, que realitzareu diumenge i que dimarts doncs, a la tarda puguem escoltar el programa Paraules d'Esport que eh, suposo que resumirem tot aquest cap de setmana que se presenta doncs, això, molt emocionant. Exacte, això mateix. D'acord, doncs moltíssimes gràcies Frederic Moniante i fins un altra. Apa, fins una altra. Molt bon dia. D'acord, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i eh, anem doncs, a fer ja ara mateix la nostra habitual agenda i tenim alguns actes a destacar, com són per exemple aquest taller de contes sobre la pell que es realitza el Casal de Barri de Congrés Indians. És avui a dos quarts de sis de la tarda el Casal de Barri de Congrés Indians al carrer Manigua 2535.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 Les inscripcions fins avui al Casal del Barri es els dies feiners de 5 a 8 del vespre. Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 351 39 53 o enviar un correu electrònic a congressindians.com.br. És una activitat organitzada per l'AMPA i l'EBM Manigua i el Casal de Barri Congrés Indians.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 la programació al centre Garcilaso continuarà dilluns a les 3 de la tarda amb el taller Autodocument, una activitat educativa dirigida als adolescents a càrrec de col·lectivo Piloto. És una activitat concertada prèviament amb els centres educatius del barri. Molt bé, i si ara érem a la Sagrera, en concret al centre Garcilaso, el que fem ara mateix és anar cap al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, on es realitza un taller que es diu Hi havia una vegada contes, rondalles i llegendes catalanes. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes, número 30, us ofereix, com cada divendres, de dos quarts de sis... De de la tarda, a dos quarts de set, un taller amb el nom hi havia una vegada, contes, rondalles i llegendes catalanes. Històries, contes, llegendes, un patrimoni, una expressió, una narració, però per damunt de tot, una diversió per compartir en família. Per a una mainada a partir de quatre anys, els preus estan per confirmar i cal inscripció prèvia. I si abans us comentàvem eh, els actes de violetrini que es realitzaran diumenge hem de dir que demà dissabte també hi ha activitats al barri de la Trinitat Vella. I es tracta d'un espectacle infantil de Titelles que es diu Cucodrulo i que és realitzat a través de la companyia La Jarra Azul. El centre cívic de la Trinitat Vella, el carrer Forada de número 36, us ofereix demà dissabte a les 12 del migdia l'espectacle infantil de Titelles Cucodrulo a càrrec de la companyia La Jarra Azul. L'espectacle es desenvolupa dins d'un aiguamoll on el cocodril domina el territori i esporogueix la resta dels animals. L'únic que gos a enfrontar-se al temut cocodril és el més petit de tots, la cuca. A partir d'una festa d'aniversari es desencadena tota la trama de la història. L'entrada general és de dos euros i mig, però els menors de sis anys no hauran de pagar res. Doncs els menors de sis anys que aprofitin i que agudeixin d'aquest espectacle de titelles que es diu Cocodrulo, aquí al Centre Cívic de la Trinitat Vella.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 Molt bé, doncs avui estem realitzant una agenda força exhaustiva, us estem donant moltes dades perquè aquest cap de setmana doncs, sigui el vostre, que us ho passeu d'allò més bé. I si teniu un racó eh, aquests dies, doncs eh, en tots aquests actes que us estem anunciant, doncs el que podeu fer és escoltar o repassar algunes de les notícies que us hem comentat al llarg d'aquesta setmana i això ho podeu fer a través de dues vies que posem a la vostra disposició una és escoltant els programes a través de totunpoble.blogspot.com i l'altra, doncs anar directament a la web de Radio Trinitat Vella que és ratb-migfam.com i allà hi trobareu doncs també tota aquesta informació, però escrita, amb la qual cosa doncs, podeu mm, escoltar i saber tot el que passa als nostres barris. I ara parlem d'un taller, un taller que es diu Country Line Dance i que es realitza al Centre Cívic del Bon Pastor. El Centre Cívic del Bon Pastor a la plaça Robert Gerard número 3 us ofereix com cada divendres a 3 quarts de nou de tres quarts de nou a tres quarts de deu de la nit al taller Country Line Dance. El professor és Miguel Carpizo. Cal inscripció prèvia i és una activitat organitzada per bon pas de ball, Valls de saló del bon pastor. I ara coneguem una altra exposició, una exposició, en aquest cas, fotogràfica del primer Festival de Cultura Urbana. Trini Jam: La Biblioteca del Bon Pastor us convida a visitar aquesta exposició, que dona el tret de sortida per al proper Festival de Cultura Urbana que aquest any es celebrarà al Bon Pastor a l'abril. És una exposició de fotografies a càrrec d'Alma Libre, Lai Heranddà i Xavi Serradell. Veniu i proposeu les vostres idees. Alma Libre no és que fement cap anuncis, sinó que cada senyora es diu Alma i Libre, O sigui el, el nom i el nom. Doncs ara parlem del Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, que s'hi realitza un espectacle que es diu Festival Art 2011, a càrrec de la companyia Arcoiris. El Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us oferirà demà dissabte, de 6 de la tarda a 9 de la nit, l'espectacle Festival Art 2011, a càrrec de la companyia Arcoiris. Un espectacle de varietats on es barregen diverses arts sobre a sobre del mateix escenari. Monòlegs, música, seinets o, po o poesia. Dues hores d'espectacle amb majúscules. L'entrada és gratuïta. I hi ha una notícia, hi ha una informació eh, que ens porta ara mateix cap a la nau Iuganov i que la nostra companya Mireia Gutiérrez té moltes ganes d'explicar-vos de, i que es tracta de l'obra de teatre que es realitza, que es diu Shakespeare per 4 Macbeth. La nau i al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins aquest diumenge la representació de Shakespeare per 4, Macbeth. Es farà a la sala Andy Warhol de la nau i Benof, de dimecres a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Macbeth és un garrer que per curar-se del i que l'ha acompanyat tota la vida acaba convertint-se en la mateixa font del terror.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 que avui i demà es realitzen a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I encara hi ha una altra obra que ens agradaria destacar de totes les que es ofereixen aquest cap de setmana, i és que arriba El Lazarillo, el nou espectacle, demà a les companyies, a la nau i Bonof. també. Basada en la novel·la d'autor anònim, la vida del Lazarillo de Tormes i de sus fortunas y adversidades, del 1554, Acompanya'ns a conèixer la història de Lázaro, un noi orfe de pare que es buscarà la vida en l'Espanya del segle XVI i viurà mil aventures per aconseguir sobreviure. Utilitzant la burla i l'estúcia lluitarà dia a dia per poder menjar i dormir sota sostre, posant-se al cervell de diversos personatges, com un ser cascarràbies, un capellà avariciós, un gentilhome arruïnat o un buldero farsant. De tots, aprendrà alguna cosa i amb tots viurà situacions plenes d'enredos i moments divertits, un espectacle entretingut i educatiu per a tota la família. Aquest diumenge a les 12 del migdia. És adreçat per a una mainada a partir de 8 anys i l'entrada és de 7 euros. Molt bé, i encara hi ha més espectacles a gaudir com els que ens porten ara mateix cap al Sant Andreu Teatre i que porta per nom Sant Feina de Colors. S'enfaina de colors, marca de la casa i garantia de qualitat i entreteniment. Ha musicat un repertori de poemes i l'interpreta ara amb l'ajuda dels elements escènics habituals de la companyia. Música i versos de bracet per cantar i encantar. Un espectacle per fer estimar la poesia a tots els infants, sense estridències, senzill i imaginatiu. El muntatge té la capacitat de comunicar sentiments, i tot gràcies a una posada en escena sòbria i acurada, unes cançons boniques i de qualitat i uns intèrprets de primera fila, firma Lola Casas, poeta, 14 de març de 2009. Una riquesa imprescindible per a l'educació dels més petits, en tant que estímul de la imaginació i la creativitat. Per a tots els públics, dissabte a dos quarts de sis de la tarda i diumenge a les dotze del migdia. El preu és de 8 euros. Doncs això és una de les coses que realitzen al SAT i també al SAT hi ha el TAP Experience que es realitza avui a les 9 de la nit i que podreu gaudir d'aquesta obra. Molt bé, doncs nosaltres que aquí. Moltes gràcies a en Xavier Álvarez i també a Mireia Gutiérrez que avui, eh, tu, Jordi? avui ha fet un gran esforç amb la qual cosa doncs, li hem d'agrair. I nosaltres, crec, deixem aquí i ens retrobem després del cap de setmana. Per tant, doncs, que passeu un cap de setmana d'aquell d'allò més feliç. Fins llavors, fins dilluns, que tingueu una bona tarda.